Jag heter Helena och jag ska berätta lite om yoga. Jag ska berätta varför jag yogar, var yoga kommer ifrån, när jag yogar, vad som behövs när man yogar, hur ofta jag yogar och lite annat. Yoga är en indisk träningsform som tränar både kroppen och sinnet. Jag tränar yoga en gång i veckan och för att träna yoga behöver man inte mycket annat en matta som man kan vara på mjuka kläder som man kan röra på sig mycket och man tränar styrka och smidighet men man lär även känna sig själv Det var en inledning och starten av huvuddelen på en muntlig redovisning som vi jobbar med i min sexa. Avslutningen saknas. Snart är det dags för de muntliga nationella proven i svenska, matte och engelska, och vi tränar oss för fullt. Jag tänker att det är med podcasting är ett sätt att träna. Här kan man träna strukturen, men också att tala, kanske tala in något som någon annan kan lyssna på utan att själv behöva. Möta personerna man pratar med. Kanske kan den som talar till och med slippa lyssna. Och sen få skriftlig kritik. Såväl positiv som negativ. För att sedan kunna förbättra sitt framträdande. Så småningom kanske man till och med vågar, vågar möta publiken. Jag känner igen många elever i det Kristina Lövin skriver om i sin bok. Barn som tillbringar timmar vid datorn. Och som är svårmotiverade skolarbete. Eleverna är ju prott. Och det här med teknik. Så varför inte låta dem visa de här sidorna samtidigt som vi tränar och visar på andra förmågor? Då vi testa.